Sayyuhari khutbah Allah Alhamdulillah pada malam hari ini Kembali kita Memulai majlis kita di bi Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala Setelah sebulan lamanya Di bulan suci Ramadhan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 Menggendling hamba-hambanya Membimbing hamba-hambanya Dan melatih mereka Untuk menjadi Al-Muttaqin Ibaratnya Bulan Ramadan Hanya sebagai pelatihan Seperti halnya Seorang yang Baru saja menyelesaikan kursusnya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 dari kitab yang ditulis oleh Al Hafiz Ibn Rajab Al Hanbali rahimahullahu taala yang berjudul Lataif Al Ma'arif fi ma li mawsim al 'am min al wadha'if di dalam kitab ini Al Hafiz Ibn Rajab Al Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan berbagai macam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 Demikian pula begitu memasuki bulan bulku'adah, bulhijjah, muharram, Safar dan seterusnya dari bulan-bulan dua belas bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap bulan itu ada kegiatan, ada amalan yang sepatutnya dihidupkan oleh setiap muslimin. Ada amaran yang bersifat umum, ada pula amalan.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 puasa di bulan Ramadan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis yang sahih, yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Ayyub ansari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda Man soma ramadana Thumma atba'ahu min syawwal Kana kasiyamid dhari Barang siapa Yang berpuasa di bulan ramadhan Lalu kemudian Dia melanjutkannya Berpuasa enam hari di bulan syawwal Maka dia seperti seorang yang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 bukan dari sabda Nabi alaihi wasallam namun ini merupakan pendapat yang sangat lemah para ulama mensahihkan hadis ini oleh karena itu Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam sahihnya maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hujah bagi mayoritas para ulama yang mengatakan dianjurkannya berpuasa 6 hari di bulan syawal sebagai lanjutan dari puasa Ramadan dan itu hukumnya sunnah dan tidak wajib ini dirawatkan dari Abdullah bin Abbas. Dari Tawus. Dari Ash-Shaabi. Dari Maimun bin Mihran. Dan ini merupakan pendapat Abdullah bin Al Mubarak. Ash-Shafi'i Ahmad Ishab Nughahuyah. Dan yang lainnya dari para ulama. Dan hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan dianjurkannya berpuasa enam hari di bulan syawal. Barang siapa yang berpuasa enam hari di bulan syawal, setelah dia berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, maka dia seperti seorang yang berpuasa sepanjang tahun. Dan disebutkan, dijelaskan oleh para ulama,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 pendapat yang pertama mengatakan bahawa dianjurkan berpuasa enam hari di bulan syawal di awal bulan dan dilakukan secara berturut-turut, berurutan apabila dia berpuasa pada tanggal dua syawal misalnya, karena tanggal satu tidak diperbolehkan berpuasa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 dan juga pendapat Ibnu Mubarak. Dan mereka berhujah dengan sebuah hadis Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man soma sitata ayyam ba'dal fitri mutataabi'atan fa ka'annama soma as-sanah. Barang siapa yang berpuasa enam hari setelah Idul Fitr Berurutan, muta secara berurutan maka seakan-akan dia berpuasa setahun namanya. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Tabarani dengan sanad yang lemah dan diruaskan pula bahwa ini dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, sehingga Kesimpulannya bahawa hadis ini yang menyebutkan anjuran berpuasa di bulan Syawal dilakukan secara berurutan adalah hadis yang baiz. Hadis yang baiz ada seorang perawi yang bernama Shadhan Iskhabnul Ibrahim dan dia adalah seorang perawi yang baiz.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 Dianjurkan untuk makan dan minum. Namun, Dianjurkan untuk berpuasa, enam hari tersebut. 3 hari, Sebelum hari-hari putih, Hayamul Biyot, Yang dimaksud hari-hari putih, Yaitu, Di pertengahan, Bulan, Pada tanggal 13,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 Sebelum puasa putih lalu dilanjutkan dengan puasa putih 3 hari. Atau 3 hari puasa putih dilanjutkan dengan 3 hari setelahnya. Dan ini pendapat Ma'amar Ibn Rashid dan Abdul Razzaq. Dan diruatkan pula dari Atwa. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahawa tidak ada ketentuan. Seseorang harus melakukannya.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 Setelah Idul Fitr diperbolehkan bagi seorang untuk berpuasa. Lalu kemudian Al-Hafidh Nurajab Al-Hambali Rahimahullah Ta'ala beliau menyebutkan beberapa faedah dan manfaat dari seseorang yang berpuasa sunnah enam hari di bulan syawal. Di antaranya kata beliau rahimahullah, "An-siyama sittati ayami min Syawal ba'da Ramadan yustagmalu biha ajru siyami Adhhar kullih." Bahwa berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah ramadhan itu menjadi penyempurna. Seseorang mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Seluruhnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faidah dari berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawal, an-nasya Syawal dan Shaban, ksalat sunan, al-ruwath, qabla al-mafruudah dan wabadhah, bahwa berpuasa di bulan Syawal dan berpuasa di bulan sya'ban Itu kedudukannya seperti Solat sunnah rawatib Sebelum solat wajib Dan sesudah salat Wajib Pada bulan Ramadan kemarin Kita sudah menjelaskan Bahawa ada Solat-solat sunnah Yang menyertai solat wajib Sebelum dan sesudah Jumlahnya berapa itu?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 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 20 rakaat. Yang rawatib ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada salat-salat sunnah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 kurang yang terjadi pada puasa wajib yang dikerjakan oleh seorang muslim ada kekurangan ada kelalaian yang menyebabkan berkurangnya keutamaan yang diharaih ketika dia berpuasa di bulan Rabban maka dengan berpuasa sunnah ini, ini akan menyempurnakan hal-hal yang kurang tersebut Fa inal faraidah tukmalubinna wa fil yom al kiamah karena amalan-amalan wajib itu akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang diraikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga.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 Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amalan seorang hamba maka Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya untuk mengamalkan amalan saleh setelah dia melakukan amalan saleh tersebut. Sama sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, "Sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha"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 Penting sekali. Setelah selesai kita menaikkan puasa Ramadhan. Mari kita mengureksi diri kita. Apa yang kita lakukan setelah Ramadhan. Kalau setelah Ramadhan kembali kepada kebiasaan yang buruk. Kembali lagi meninggalkan. Apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kembali kepada kemaksiatannya. Maka dipertanyakan. Itu bisa jadi merupakan tanda tertolaknya apa yang dia lakukan selama bulan Ramadhan. Karena tidak memberi perubahan kebaikan. Dan di antara manfaat berpuasa enam hari di bulan syawal. An-Nasiam Ramadhan yujibu maghsiratama taqadzama minad-dunubi kama sabaka zikruh. Bahawa berpuasa Ramadan menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang terdahulu sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam wa anna shaimina li Ramadan yuwaffawna ujurahuum fi yaumil fitr wa huwa yaumul jawais orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan disempurnakan pahala-pahala mereka pada hari Idul Fitr dan hari Idul Fitr itu adalah hari al jawais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 Sehingga dikatakan kepada Rasulullah ataf aladzalika waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau melakukannya hari ini wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni segala dosamu yang terdahulu dan akan datang? Diampuni dosanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja menghidupkan qiyamul lain Beliau terus mengerjakan qiyamul lain Saking bersungguh-sungguhnya beliau menyebabkan kedua kaki beliau menjadi bengkak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 Dengan senantiasa menampakkan berfikir kepadanya, memuliakan Allah, membesarkan Allah Subhanahu Taala, dan melakukan yang lainnya dari berbagai macam cara bersyukur seorang hamba kepada Rabbnya. Allah Azza wa Wajalla berfirman: Walitukmilulidda'ah walitukabirullah ala ma'hadakum walaghalakum tashkurun dan hendaknya kalian menyempurnakan bulan, yakni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 Setelah dia berpuasa di bulan Ramadan. dan setelah diampuni dosa-dosanya. Karena pak Ustaz jika wafiq lil qiyam min al layal, asbha fi nhaariha saiman, wajj alu siyamahu syukran lil taufiq wal qiyam. Sebahagian para ulama uslef, ketika mereka diberi kemudahan, diberi taufiq oleh Allah Subhanahu Wa Taala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 Dan Uhayb Ibn al-Ward, Yus'alu an tawabi syaih minal amal, Kat tawafi wa nahwih, Fayaqulu, Dan Uhayb Ibn ward Rahimahullah, Ketika beliau ditanya tentang, Pahala, Dari amalan-amalan ibadah, Seperti tawaf, Dan yang semisalnya, Maka kata Uhayb, Rahimahullah ta'ala, La tas'alu an tawabih, Jangan kamu bertanya tentang pahala suatu amalan. Jangan kamu bertanya tentang pahala suatu amalan. Walakin salu ma'li ala man muftiq lihaa dal amal min al shukri li wal i'anati li alaih. Akan tetapi tanyakanlah tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba.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 Seorang penyair mengatakan, anta lam ala kulli Apabila engkau tidak bertambah atas setiap nikmat yang Allah subhanahuwataala berikan kepadamu, tidak menambah kedekatanmu kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur."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 Seorang hamba terus berada di antara ibadah dan bersyukur. Ibadah dan bersyukur tiada habisnya sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Taala. Fāmma mukābala nīmata tawfiq liṣyām Ramadān biirtikābil ma'asib adhuhu, fahuwa min fīlman baddala nīmata Allāhi kufra. Adapun seorang yang membalas nikmat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 Wa in Apabila dia telah bertekad pada saat dia berpuasa Ramadhan. dia berniat dalam dirinya nanti setelah Ramadhan saya kembali melakukan perbuatan kemaksiatan ini perbuatan kemaksiatan dia sudah berkeinginan untuk melakukan ini dia belum keluar dari bulan Ramadhan dia sudah berniat, dia sudah berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan apabila telah selesai Ramadhan ketahuilah kata beliau maka puasa yang dia lakukan tertolak. pintu rahmat di hadapannya tertutup berkata Ka'ab Rahimahullah man sama Ramadhan wa huwa yuhadithu nafsahu annahu iza aftara Ramadhan Allah Ya Syallallahu Dakhal al Jannah Dakhal al Jannah bi gani masalah dan balasih Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dalam keadaan dia telah meniatkan dalam dirinya bahawa apabila dia menyelesaikan bulan Ramadhan dia tidak akan bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia pasti masuk ke dalam Jannah tanpa melalui proses pertanyaan dan tanpa melalui proses penghisaban Wa man soma ramadhana wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idza afthara sallah fa siyamu Namun barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia telah meniatkan dalam dirinya bahwa apabila selesai bulan Ramadan dia akan bermaksiat kepada Allah maka puasa yang dilakukan tertolak. tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan di antara faedah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, annal a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahr ramadan la tantati'u binqita'i ramadan. Bal hiya baqiyatan ba'da qidaihi madama al-'abdu hayyan. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba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 tambah dengan witir. Selesai bulan Ramadan, dia mengatakan kepada qiyamul lail, ma'assalama. Ila liqa' ila Ramadan al -ati. Sampai jumpa menuju Ramadan yang berikutnya. Hilang qiyamul layl. hilang salat witir, la haula wa la Jadi semangatnya hanya di bulan Ramadan. Ibadahnya hanya di bulan Ramadan.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 Maka ini merupakan makna yang disebutkan dalam sebuah hadis, annasouma ba'da ramadan kal kar ba'dal far. Bahwa berpuasa setelah ramadhan itu seperti orang yang kembali ke medan pertempuran setelah sebelumnya dia meninggalkannya. Ah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, namun hadis tersebut lemah. Ya, ini yang menjelaskan tentang seorang yang berpuasa setelah ramadhan seperti al kar ba'dal far seperti orang yang kembali ke medan pertempuran setelah sebelum dia meninggalkan yakni kal ladzi yafiru min al qital fi sabili la seperti orang yang sebelumnya dia meninggalkan medan peperangan di jalan Allah kemudian setelah itu dia kembali wadhālika li anna min al nas yafrah bi inqidhā' shahri ramadhan sebab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 Inna kaum yang taat badu nawai Ramadan, bahawa ada satu kaum mereka itu beribadah bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Takalatabisherahimallah bi sal kaum kaumun la yaarifun adillahi hakka illa fi syah Ramadan. Sungguh buruk kaum itu. Satu kaum yang mereka tidak mengenal hak Allah untuk mereka tunaikan kecuali di bulan Ramadan. Inna salihah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 Beribadah di bulan Rajab atau beribadah di bulan Syaban. Fakala kata beliau, kun Rabbaniyan. Jadilah engkau sebagai seorang Rabbani yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakun Syabbanian. Jangan kamu menjadi seorang Syabban yang tidak beribadah kecuali di bulan Syaban. Artinya bahawa ibadah itu bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadhan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 dan memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan berbagai macam ibadah setelah Ramadan termasuk di antaranya berpuasa di bulan Syawal sampai di insyaallah semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh